Soititte 118-palveluun. Linjallamme on nyt ruuhkaa. 118-palvelu, Maarik. Ää, Manuel, hyvä päivä. Päivä. Minulla on pieni ongelma. Minä asun tämän asuntoon asun paljon ulkomäläinen äh, ihminen siellä. Ja haluan laittaa tämä ilmoitustaulu, jos tapahtuu jotakin onnettomuus tai jotakin. Mikä on Suomi? Suomi kun soittaa, niin äh, tämä 8-palvelukeskus numero. Äh, se on 112 Kyllä, joo, minä kuulen okay. tämä 112, niin mikä, yeah. mikä on sitten tämä numero, kun soittaa? Siis, anteeksi, mikä numero? keskusnumero. Niin, se on 112. 112? Joo. Ja. ja sitten, kun soittaa tämä, minä haluan vain tietää tämä, että mikä on tämä puhelinnumero. Siis, minkä puhelinnumero? No, tämä 112. Niin, 112 on hätäpalvelu. Kyllä. Hätänumero Suomessa. Joo. Niin. Sinne sitten soittaa? Niin. Ja mikä numero paina puhelin, kun soittaa matkapuhelin? laita mikä numero soittaa tämä 112? Yksi, yksi, siis 112 vaan, jos on soittama palvelu Ei sen tarvi muuta. Aa, tämä on sama numero. Siis tämä on nyt 118 numero. Joo, kyllä, kyllä on. Niin. Mutta 112 on... Hätän numero? Tätä. Niin. Kyllä. Ja sitten kun soittaa, painaa numero. Niin, pelkästään se 112. Ei siinä tarvi muuta painaa. ah sitten lähtee yksi, yksi, kaksi. Joo. Aa, ah, sinä luule minä vähän tyhmä. Ajatteleeko vähän? No ei. Ei ajattele. Joo, mutta tiedätkö, minä haluan kertoa yksi asia? Jos ei Haittaa, minä soitan Radio Energy, Tenkanen Amuseo, tämä pilapuhelu. Aha, selvä. Oletko sinä nyt vähän tyhmä? No näköjään. <laughs>